صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد سنت شاء الله ان نضوجضمي مره قشيه التيره نا ديمنا فيكوت بشان ريدهن مع السيكل المراه وذمتم فيالت اوتور كت و أو من زادت عادتها او تقدمت او تاخرت فما تكرر ثلاثا في حيض aso i gruaje që i shtohet adeti zakoni saj, pra zakoni për mojshmeve, apo i shtyhet, apo, nështot i afrohet, pra i afrohet me heret se që ka po zakon, apo i shtyhet më shumë se zakonisht, nëse kjo për sërit e treher, po pra tremu i ralazi, atër logaritet që është cikën një më sërvaljë kam pra, me këto fjalë autori pëshin çdo grua, pra çe ka kët problem kë, ose do të thotë që i ndodh shtomë zakone në saj. Autori po thotë për i bën pi bien këtu sipas riforma së se semuminat me ndryshuar ligjit ciklet mesral të gratë. Ose të shtohet, ose, ose të vijë më herët, ose të vonohet, ose të vijë më vonë dhe mbetet forma e 4, qëllën do të përmanë autori me poshtë, e që është më u pakësu, më orë më pakësë e zakunishtë. Soj preket këtyre 3 të parave që përmanë autori këto, atërë, si pas me dhejbit, hambe li dhe qëllën e përkra, pra edhe autori, gru janë këto 3 në raste, ve pranë njëjtë sigurëse filastarja, që që ka përmanë ndersën e kalun, ose ndersët e kalun që njemi shpjegu. Për sham kur shtohet cikli menstrual. Gruaja e ka zakon që cikli i saj menstrual më me ard për shemb 5 ditë, jo më shumë. Mirpo një muaj ka filluar miardh me cikli menstrual 7 ditë. Po pra 2 ditë më shumë se sa zakoni i saj. Sipas autorit, kjo gruaja në këtë rast duhet mos mu falë edhe dohën nësë me agjerua shtë të më mërat 50 qështë e ka pas zakonin më herët pasta i do të mula mu pasrua dhe me fillu namazin edhe agjerimin mirë pa po, kur të ndërprejët ashtë gjaku herën e dytë pa po pas 7 dytë e atërve pranë si përse fillestarja pa kur si pas e, autorit fillestarja nëse i shtohet gjaku pa po ma shumë se sa që është perioda më fakt ose kohë më fakt e ardja së ciklit mësralë e që është një ditë e një natë pasi pas me dhe hebet hambili pandaj autorit thot që nëse në mujën e dyt nëse në mujën e dyt ngruas prap i vjen cikli mësralë 7 dit atër vë pran njëjtë sigur se në mujën e par dhe nëse në mujën e tret pas të i vjen prap cikli mësralë pra 7 dit A tërë gruja në këtë rast krejt këto 7 ditë i loari që janë ciklë mësral E loari që në këtë rast ju kanë ndryshu apo i kanë ndru zakon i saj Përndaj, si pas autorit, nëse kjo përsërit e tri harë radhës e platre muaj me radhë Këtë rast gruja ka obligim që mi bë kazao po pra mi kombezu Të gjitha ato që i bën kazao po i kombezu në gruja me, gjatë ciklit mësral Këtë rast krejt krejt këto 7 ditë i loari që janë ciklë mësral Pa i banë kaza ato gjërat, cëllet i ka vëpru pas zakonit parë. Cëllet jë do të gjërat që do të gruajnë mi bo e, kaza, Rakin a thane dhe maherët një trasë të, të banë kaza agjerimin obligativë. Nëse në këtë rasë për shamu kejtë okay, ndryshimi i zakonit i ka ndonë gjatë Ramazanit, atër do të mi bo kaza dytet agjerimit. Dhe gjëda shtonë të oafi obligativë dhe se gruaj e ka ndohë që ka bët të vaf dhe në këto dytë ditë. Ga se thotë, pra si pas autorek, ajo e, vetëm në mujin e të retë, e kupton që ato dytë ditë, nësila të falë dhe ka gjëro se ka bët të vaf, realisht kanë, kanë qenë për i zakonit saj, pra kanë qenë sikil mësral. Dhe se si që dim gruaj së me sikil mësral, nuk i pranohet pra as a gjërimi dhe as të vafi, fanda i do të mi bënë kazak, nuk. kurse namazin pra nuk e bënë kazak. Mirë po qështan, autorit këtë mëndime ka bazu në bazë të mëndimit që e kanë me dhe hebi hambeli sa i përket gruas filestare, që sopa ka filuar mjë ardhë siklim e sralë. Dhe mëndimi i saktë është se qështë e kemi përmërnë më herët, pra, edhe filestare do të me prit, pra mos mu falj dhe i rësat pastrohet. Edhe nëse, rrjedhja gjopët vazhdo më shumë se në 24 orë. Edhe në këtë rast, po pra, gruas Nëse i shtohat zakon i saj, ma shumë se që ka pasë pra e, zakonin e saj, i shtohen ditët e ciklin në sraljë, atër e ka pra obligim që musë më mu falë, musë më agjëru, dhe gjithashtu, burë e ka ndalua më jafru dhe risat pastrohet. Dhe kur pastrohet, atër pra lahët edhe falët, nga se ketë këtë gjak lovarite që gjak i ciklin në sraljë vë nuk ka ndryshuar, po pra është i njëjtë gjax, sigurisht ato 5 ditë e para si ka pas, se kur do 2 ditë që ju ka shtuar është e njëjtë i njëjtë gjax, pra, qe do arritë të ciklin menstrual, nuk ka ndryshuar fare. Dhe Allah subhanahu wa taala neve na ka shpjeguar në ka shkrua, fose çka është cikli menstrual, se çka është gjax, cikli cikli menstrual, më me nje përshkrim shumë korrekt dhe sakt në Kur'an, edhe ka thonë Musaulun ka anil mahid, kul huwa adhan. Ata të pyesin ti për të përmuajtjet e grave Spoja është edhe. Pra ajo dhan gjona rabrë diçka e, e dëshme pa pastër. Prandaj ky xhak, i cili në këtë rast është i njëjtë si në ato 5 ditë para që ka qenë, vallëritë po që është edhe. Por mendoj se vazhdon me me rregull është e njëjtë xhak vallëritë shë sikël menstrual. Rasti kur gruas fillojnë me ardhm, pra tërmuajshme të saj të më herët sesa çka ka pasur zakonisht. Për shembull, so, e ka pasur zakonin shambull, e saj që më ardh pra gjaku i ciklim sraljë në fund mujet. Pra fund mujet për një mujve hënorë është jale. Pasaj ka fillu mjë arë në fillim të mujet. Si pas autorit, pra me dhehebet hambelia, asaj do të me thonë edhe nëse dhjenë gjaku, përde e së nuk është në ditet e zakonshme, do të me prit. Pra do të me prit edhe, mirë po nëse kjo përësërit e triher, a thërë e kuptojna që duka ndryshu cikli, pra zakoni jëtë, edhe logaritët që është cikillin mëstral. Për ndryshe, kjo, kjo gjak nuk logaritët asë gjak. Mirë pasak po ta është, edhe, kjo, edhe në këtë rast kjo gjak që, që vazhdanë më rrjedhë është po gjak i cikillin mëstral. Nga se kjo grue, pra në rastin kër e ka pasë pra, cikillin mëstral në fundë mujet, pasaj ka fillu me orë në, pra në mujnë e dytë ka fillu me orë në fillim të mujet, e ka obligim, pra në rastin, Mos mufal, mos më agjëru edhe, do thot mos më afrohu burri sa i nga se është i njëjtë gjak. Po përde i sa i ka të njëtat tiparet e njëta cilësi, sukurse gjakut cikli menstrual Allah ritesh është prapë zakonet i saj. Shembulli apo rasti kur i, i vonohen ose i shtyhen është e kundërt e kësaj. Për shembull, nëse gruaja zakonisht ne ka pas fillim të mujit, pastaj u ka shtyly, ka vonu, ka ka filluar në fund të mujit. Sipas Asoj, pra, më ndime cilë në ka zhre dhe autori, edhe në këtë rast, por kur asoj i vjen në fundë mujë, dhëtë me thonë, fa, pra, philo, vazhdo mu falë, vazhdo me a gjëru. Edhe, edhe pëse këtë gjak, pra, që është thamë i ka të gjitha cilësita, po të i pare të njohërra që i ka gjak ujë ciklin, ciklin, ciklin, ciklin mësralë. Pra, ka aromen e ranë, erën e keqë, pra, është, që kemi thonë, është i trash, është i gjak i zi e kështu më ratë të i vazhdo më faljë a dhe me agjeru deri sa kjo të përseritë të triherë nëse përseritë të triherë pro tre mujë radhazi atëher të e logaritë që është ciklin më sraljë për ndryshë të ti do të me vazhdo me agjeru dhe më faljë a nëse përseritë të triherë radhazi atëher pra e logaritë që duka në rishu ciklin më sraljë ato adhurima po veprime që i ke kry gjatë këtyre ditve pra gjatë dy mujve të par po në këtë rasti i përstritve të majhërimin, obligativ ose të avafin qërësa maherët. Mirë po, edhe në këtë qështje, po, në këtë meselje, në këtë meselje që, mendima i saktor që edhe nëse vënohet, edhe nëse shtu i cikli mësral, gruja do të melari që është prej të përmush më vëzaj dhe ka obligim që mos më fali dhe mos majhëru. Gase, do kënë në gjaku i cikli mësral, është di shka njohër, po në posë për shkrimit, Çe ka thonë Allahu subhanahu wa taala kuran çështë edhe pa diçka e dëshmshme apo pa pastërti. Pastaj vazhdon autori të përmend formën e katërt. Thot u mana qasa anil adati at-tuhur. Kur gjaku, i cili më së rastit pastëtohet, atë llogaritet çështë pastërti. Po këtu autori po flet në rastin kur gruaja si ndryshonet zakoni i saj me mangësim. Për shembull Gruaja ka zakonin për mbrojtjen e tëmbrojtjes së saj që është 7 ditë. Mirpo, një prejmuve ka ardhur vetëm 5 ditë. Edhe pas saj u pastrua. Atëherë pse ka ardhur vetëm 5 ditë, pra është pastu ka ka pas më pak ditë, kjo llogaritet se është pastrim edhe gruaja është e pastër, pra ka obligim ulah. Mufal edhe gjithashtu, domthonë me agjërimin obligativ nëse është për pra në Ramadan ose Do thot agjerime tjera Edhe gjithashtu i lejot burët e soj Mjë afrua soj Po me bo mërdhoni intime Njëjtë sigur se kur është e pastr Edhe argument për këta është Se Allahus S.A.L. ka thon Në bëkara më la të kërëbohun në hëtta jetë thornë Mësjë afrani gravet juja Dhe i së të pastrohon Fejda të të të hërnë Fe e të hunna min hajthu emar akumullah Kura të pastrohon Pra të të lohen mas, mas pastrimit Atër afrani as Daj gjithashtu argumenti tetë është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem i cili ka thonë: "E lejse i dha haddath lëm të salli u lëm të sum." A nuk është fakti që gruaja kur të tosh me sikeln mosral as nuk falet as nuk haxheron? Dën katras që gruaja më nuk ka sikeln mosral, pra i ka ndërpre, atëherë do të Praj, dërpre, më falë do të më haxheru. Kto e kemi një dobi, pra cila është shenja e pastërtisë? ose pastrimi, çdo ari të se gruaja është pastruar fit ciklin menstrual. Cila është shenja që dihet se ajo është pastruar për të prëmuar shumimin e fëmijë? Kjo është një gjë e njohur tek gratë. Gratë pra grat pastrohen kur shohin atë sekrecionin e bardh, i cili del pasi që të ndërpritet cikli menstrual. Mirpo disa gratë, te disa gratë ato kur nuk e shohin ose nuk rjedh kë e sekretion i bardh. Po deri sot i vjen cikli menstrual ajo ja, nuk këtë pa, ndaj, te këtogra, pa, e ka sekretion të bardh. Prandaj te këtu qroh po shenja pastrimit të njëjë është që do të thot kur e, e përdor atë pambukun me me, me pruu ose ndonjë gjë tjetër për me pruu apo pastrua apo jo, pra e fut në vendin ku del cikli menstrual, edhe njerë del i pandryshuar, pra është ndal njëso ashtu siç e ka fut, atëherë kjo është shenjë se ajo është pastruar. <coughs> Pasaj autore thot Ua maa e defiha gjelësethu Nese gjoku Po në këtë ras kërë ndërprej është paksu këthehet prap në brenda Kohës më brenda zakonit të soj Po në ndërprej Pasaj këthehet prap A tharë ngruja prap e logarit që është cikil mestrual Po këtës Si pas autore nukone uaj Këtë ras me prit Që kjo mu përsërit 3 mujra dhe 3 herë Mirë, nga së në këtë rast, po thonë gruja, ka zakonin e caktumë, e ka zakonin e regullët që i vjenë, ju kanë dërprejë, mirë po gjaku prapë është për sritë dhe ka fillu me rjedhë në brana ciklin mëstral, a therë kjo logaritet prapë që është me ciklin mëstral. Shambull, nëse gruja e ka pra, gjash ditë, po zakonin saj është që gjaku me rjedhë gjash ditë, rada zipë, mirë po në ditën e katër është ndërprejë, gjaku edhe ës ditën e katërt. Mirë, po pastaj prapë ditën e gjashtë ka filluar gjaku me rrjedh. Atëherë i themi që në ditën e gjashtë ti prapë llogaritësh je pa pastër, po pa jam në cikël menstrual dhe do të thot mos më falë, mos më agjëro. Ka sa ndajt koha e zakonit. Tën. Mirë, po nëse gjaku nuk i përsëritet, pra nuk i kthehet prapë, veçse në ditën e 7, atëherë këtë rasë i themi që do të më më u falë, do të më agjëru. Gjasë kjo kanë pra është përsëritur ose është kthyjë gjaku jashtë kohës së zakonit tën. Edhe çështota la më lart, pra, ë nëse shtohet ose vjen më shumë sesa zakoni, atë sipas mendimit masak dietarëve ajo do të më vazhdu, pra më llogarit është i papastër. Më llogarit vetën që është e papastër pa me cikël. Ku sa sipas me me hapet hambelit do të ë pra çështë shpjegum më lart do të me prinë nëse përsëritet 3 herë, atë llogaritë që ju kanë ndryshuar zakon njësaj. Pasaj autorit thotë, vasë sufrët të velkudrëtu, fizemen fize il ade hajdhën. Sekreconi verdh, apo i përzir, që vjen brena kohës e zakonit grus, logaritët që është pëjtësiklit në sraljë. Këto dy sekreconi për cilat për po foli autorit, pra rjedhin për i grus, sekretonj sekreton për për i grus nga një herë, Ndodhen para ciklit mësral Nga njëher pas ciklit mësral Nga njëher brana ciklit mësral Para sofra është srekcesion me në gjyrt verdh E cili për nxon Ati ujët plagve Qe pra, ka në gjyrt verdh Se kërsa i ujët qe e del kur njeri Ule ndodhët e se plagost Kërsa i kodra është një sekresion pa në gjyr Mirë po i cili është i përzier Me në gjyrt këshramtë ose nga një është i përzirë me disa venat kuqe, që është është në gjakë u në gjizur. Pa që dhe të pra, shë e dhe minë është si në loj i qelbi, i si lë është i përzirë pra me, këtë, me këto dy gjëra, pra me uj, i si lë është i bardhë, i pëngjyre dhe me, me gjakë. Autore po thëtë, kërë këto dy sekresion e vinë gjatë kohës, kërë gërë është me ciklë mësural, a e tërë logaritën q Pe fjalët e autorit kuptohet se nëse këto vijnë para ciklit menstrual, ose pas ciklit menstrual, atë nuk është cikël. Kjo është një opinjon i mendimëve dietare në këtë çështje. Mendimi i tretë dietar është që nëse vijnë para ciklit menstrual, po pra, shumë para, nidëto se 2 e kështu me radh, atë llogaritën për cikël. Nëse vijnë mas ciklin menstrual, nuk është cikël. Mendimi i tretë dietar është se ato nuk llogariten as një ras për ciklin menstrual. Çohen ose vim përpara osëm rrobë. Gase atë umwatija, Radiollan ka thonë kunna lanu udul kudratu wasufrat eshei. Në koha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këto dy sekretune, pra duhet të merren dhe të përzihen, se kemi llogarit për asgjë. Këto e transmeton Buhariu. Kuptimi është se kemi llogarit asgjë, pra qëllimi është se kemi llogarit prej ciklit menstrual. Po pra, nuk është kuptimi i kësaj që nuk ka as kokur fare ndikimi ose efekti, gase sajper këta amdesata e prisham blesin. Nuk ka kurfar ndryshime që amdesën e prish. Po ka kondikim. Mirë po sekimularit, azjepra, sekimularit fjallet, kësaj, pa, se këngë marrit asgjë po se këngë marrit ciklin menstrual. Për i fjalën të kësaj kuptohet përgjithësimi. Po çon nëse janë përpara çon nëse janë mrapa nuk lëri të ciklin menstrual. Mendimi i tretë i dietatorëve është e, lë në mësral, se ë ato lëri të ciklin menstrual kurdo që vin, çoft para ose mrapa. Gastrata thonë se të dy sekrecione dalin prej mitrës së gruas dhe kanë erë arom të kësa pa kanë arom qenjë për të shpifur edhe për atalogaritët prej ciklin mësrali edhe mërë dispozitën, sigur se gjakuj ciklin mësrali. Allo edhe më mirë, mirë po mëndimi me i sakt, i djetarëve është se nëse vjenë para, para ciklin, nëse këto dy segresone vjenë para ciklin mësrali, ndi dhe të të së dy edhe shëshrohet me, me të njëta simptoma, sigur se ciklin mësrali, pra që gruja ka dhimbje, pra te fundit të shpinës tetstrave kështu më radh atë është cikli menstrual. Absurde sa dia tara simptomat nuk e kuzojnë fare. Mirë vallënia se vjen para zakonit gruas, të ngrua që do thon para adet të zakonit saj, nedet ose dy vin, pra rrjedhë kjo e verdha apo ajo kafta ose e përziera, atë llogaritë ciklin menstrual. Argumento për këtë është se te hadithi u Matias që përmendun më lart ka orë njohtojc Që pra, të Dawudi, e transmetohet pra te Budawudi e te Hakimi dhe të tjerë edhe shumë preditorë por edhe Hakimi ka ka thonë që është e saktë pa sipas kushteve të Buhariut dhe Muslimit edhe Imam Al-Albani është pajtu me këto. Po ashtu edhe, edhe Imam An-Nawawi ka thonë që është zanxhiri i saj i saktë. Po pra, ka thonë kunna la na'uddu sufra tu wal qadr ba'da tahrishei Këto dy sekresione, po dverë dhe në të përzirën Pas pastrimit, nuk e kemë lëgjë për asgjë Pas pastrimit, pra kjo është tojë së është më rëndësi Pra në e pëto një dispozit Të shtes, tre Pra nga se po e kushë zanë që është Mas pastrimit, kjo të reganë që nësë është Para pastrimit, atër Logarit lokar e që është pe ciklit mësëral Po është të argument jetër është Se ajo që Vjend para Ciklit më eh uh, pra vërteton dispozitat e ciklit mesral, qase kjo llogaritë që po e ndjek ose e, e, e pason ciklin mesral. Po kemi për rregullat fikut në rregull shumë të rëndësishme që një gjë pohohet dispozita saj kur e pason një një gjë tjetër, por jo kur vjen në mënyrë të veçantë. Po nëse vjen si pasim i saj ose ndjekje saj atë llogaritë që është prej saj. Atë nëse vjen vetë nuk llogaritet që e merr dispozitën Asoj çështjes tjetër. Prandaj këtë rasë kjo ka ardhur para ciklit menstrual, pra e, e pason ose njeh ciklin menstrual, prandaj e mar dispozitën e ciklit. Mirë, po pas ciklit ka pas shkputje ndërprerje me tyne. Ngase gruaja është pastruar, një herë pasaj ka ardhur e verdha ose ke prezira, prandaj ka pas shkputje me tyre, kështu që nuk e mar dispozitën e ciklit menstrual. Gjithashtu, kjo nuk është këto dy sekresione nuk është nuk janë prej gjakut, sellën Allah subhanahu ta ala ka thonë që është edhe. Po çu shpjegom më herët gjokun e ciklisë, Allah ka përshuar se është edhe ashtu është i dëmtshëm. Prandaj pra, këto pas ciklin menstrual, al-islam llogaritën sigurisë se, seksionet tjera që dalin prej organit genital i gruas pra që nuk e marrin dispozitën e ciklit menstrual. Pastaj autori vazhdon thotë: "Wa man ra'a yawman daman wa yawman naqan fa damu hayd, fa damu hayd. Wa an-naqau at-tuhur." Ma e lem ja abur e këtëra hu Ajo gruja që një ditë shëh Gjak Kurse në ditën tjetër shëh pastrim Atërë thotë gjaku logaritët që është për ciklin mësral Kurse pastrëtia Për po ku nuk shamu e gjak logaritët që është e pastrë Përderi se kjo nuk e kalon Kohën më dë gjatë që Ose maksimumin Kufirin maksimal të ciklin mësral Për shambull Kemë një gruja që një dit, po qëllimi një dit, është njëzët e katororë, si pas me dhejbet hanbeli. Po një dit e shetë, ka rjedhje të gjakot mësralë. Dite në tjetër, pastrohot. Për shamu, kërthi razani, i akshamit, vjenë cikli mësralë. Kërthi razani, i akshamit në ditën e tjetër, po mazët e katororë, aje shetë pastrimit. Si pas autoret, pra, kjo dispozitë, në në në në në në në në në në n vërtetën edhe sillen me shkakun edhe arsyeën e tyre. Prandaj në ditën e cilën ka ciklin menstrual, ajo për këtë grua vlen të gjitha, vlen të gjitha dispozitat e ciklit menstrual. Në ditën kur pastrohet para ndërprerjes së gjakut, atëherë i merr të gjitha dispozitat e pastërtisë. Ka sa thotë kështu kuptohet ose këtë dispozite kërkojnë vetë fjalë Allahu subhanahu wa taala, fjalët e Allahut Allah, kur thotë kul huwa adan fa'tazilun nisaf al-mayy. Po të përmujshme të grave jenë një gjëhet dëmshme, pa pas tërti, pra ndaj lërgojë një grave gjatë ciklin mësral. Po përdej se eksiston kjo edhe, që kjo gjëhet dëmshme që përpërshku po në allohë, po kjo gjak, atëra e logaritët që është e, ciklin mësral. Kur do që ndërprejhet kjo dhe vjen, pra e shre gruja pas, pas trimën, atëra e është e pas tër. Si pas kësoj, i bje që, përshamun po dhe se gruja ka ciklin m menstrual 6 dit i do të mu pastru 3 her prenda 6 dit nëse e ka këse shkputi ose ndërprej i do të mu pastru 3 her mendimi i dyt i djetarëve është nëse cikli menstrual gjatë një dit apo gjysëm dite nuk logaritët nëse cikli menstrual në tërpritët një dit ose gjysëm dite nuk logaritët gluja që është e pastru nga se është zakoni grave që ata ato mendollsi me pas si lloj tharje. Po te vendi ku del gjaqi i ciklit menstrual, gjusum ditë, për shembull, një ditë gjatë ditës ose gjatë natës. Edhe kjo madje ndodh vetë gjatë ciklit menstrual. Pra, gruaja nuk e sheh pastrimin. Edhe gjithashtu gruaja nuk e ndjen veten, nuk sheh veten, nuk e ndjen veten se është e pastër brenda kësaj periudhe, brenda kësaj kohe. Yr po gjithmonë pra e prret që u pastru ose ose vërtet e prejtë që me vazhdua dhe me rjedhë gjaku. Pandaj, nëse kjo është mbrenda zakonit të grus, atër, kjo gjusëm dite, ose që është pak ma shumë se gjusëm dite, edhe pse gruja ndohon i dërprejhet gjaku mësralë dhe ndohon venja të thohet, ajo ditë lovarite që është prej ciklë në mësralë. Edhe gruja pro në këka blikën të pastrohet, dhe gjithashtu në këka blikën u falë, asë, po pra, nuk i lejon të mufal, pra as nuk i lejon të më bota raf, as më bëj tikof, nga sa llogaritet që është me të përmujshme të sëmecil mesral, deri sot është pastrim. Këtë më ndemë për krasë ndihmon edhe më shumë fjala e Ajshës radhiyallahu anha, të cilës gratë e sahabeve i vinin me ato anet, në ato anët në cela të kanë pambuku, po ku ato kanë testu veten sa janë pastruar apo jo dhe ajo i shëroi Allahu i thoshte la te axil ne hatta te rojen al qasata al bayda musungutne pro musungutni mulo edhe me anis namazen derisa so te shehne ket sekresionin e bardh qi vjen fun ciklit menstrual jollashtokta dieton thonin se e detyrojn ngurun me punu sipas mendimit mark par qe ikash i kushton ose i shkakton gruz vështirësi te mdhaja sedomos do thon ditet e ftohta kur es dimr apo kur gruja eshton thym në ditën e dytë këtu më lë e shkakton vështësi të mëdha. Prandaj vendimi i dytë inshallah është më afër të vërtetës, gazetthatësia që e sheh gruaja, për shembull, gjatë 20 orëve. Po pra mëranë nëse katror orë në 20 orë është e thatësin apo edhe 24 24 orë, por në ditën e natë. Apo parafillësisht me 24 orë këtu nuk llogaritet pra pas shtritit. Ka sa kjo është një gjë e zakonshme që ndodh tek gratë. A kjo është një shala mëndima i se Autore e pasaj si pas me dhejbë Po thëtë përdejë sa nuk e kalon Kufirin maksimal të ciklinës rrë Po këto dyja zbashko Tharja edhe ardhja gjokë Nëse nuk e kalon kufirin maksimal Po pa, si pas me dhejbët është 15 dit A tërëve prënd Qyshe e përmeni ma lartë Birë po nëse e kalon Ma shumë se 15 dit A tërë si pas me dhejbët kjo lovaritët që është istihadha Pra gjakosje jo e regullt E pasaj atore i vazhdon Edhe i përmen dispozita që kanë bëjnë me Gruan që ka istihadha Ose tjerë që janë gjashëm me Gruan me istihadha Edhe thot Vëll mustihadha tu Vë nahhu ha Taksilu fërgjëha vë ta asibu Gruja që ka istihadha Pra gjakder dhe jodë zakonshme Apo tjerë që janë gjashëm me të do të me pasru për organin gjenitalia dhe me lidhë aty me shtrengu me diqka. Spari, kush është ose cila gru loaritët që është mustahadha? Pa e përmanu ma lartë, si pasautorit është a e gru që gjaku i vazhdonë më rrjedhë ma shumë se pësë më ditë. Në mëndim tjetër është që i stihadha është a e gru e cila eshen një gjak mirë po që nuk mund të thejemi që As nuk është gjak i hajdut, as i nifasit. Pas nuk ka gjak i ciklit menstrual, as i gjakit e hunis. Sipas këtij definicioni të fundit, kjo i përfshin edhe atë gruçe, do të thotë gjaku ose rrjedh edhe fillestaren, pra që gjaku i saj pra vazhdon me rrjedh më ma shumë se në ditën e natës. Ka sa i nuk është as gjak i menstruacione, as gjak i nifasit sipas mëhohet. Prandaj llogaritet çështë istihada, a keni lënë kërën kështu? sapo po të kontanto. Deri sa të përsëritet 3 herë, pra 3 muj rradhazi sipas mendimit të Mdhhebit. <coughs> Ndërsa <coughs> sipas mendimit të par, <coughs> kjo llogaritë që është gjak i prishur. Prandaj duhet të më shikoj këtë gjak. A dohet me ulëharitë që është pe cikël menstrual apo që është istihada. Së do të thot pra istihada është e kemi shpjeguar edhe më lart dallimin mes gjakut të istihadas dhe Gjagot e ciklim sëral, pra, e kimi treguat të shenjat ku dalojnë, pra, se, se duhet gruja me dalu. Pra, nëjnëse e dalon atër, edhe vazhdojnë rrjedhja, pra, e gjagot në shumitës e në mujtë, edhe dalojnë, pra, dëmë thonë, cilësitë ose dalojnë shenjat me gjagot ciklim sëral, gjagot e, e istehadha, sa tërë gruja, e logari që është istehadha. Mirë, ato ori përthot, va nahuha edhe tjertë që në gjajshëm me të. Kështë është në gjajshëm me gruan që ka i stihadha, është përshëllim a i cili, da thot, i, ka ndë një gjë, ndë një sekresionës e rjedhe që i aprish abdesin edhe që i rjedhe vazhdemisht. Por shamën la i cili ka se lesë lëbohull, po, po që i ka urinim të pavullnetshëm, po që i dhe lurina pavullnetin e ti, apo a i cili mundet me pasë Këti, që i delë vazhdemisht, pavulletin e ti, apo da thonë dikur që i cili vazhdemisht li rënë gazra, po nuk mundet minale ato e kështu më radhë. Autori përthet, këta persona, qështë do të me vepro? Pra spari përthet, për, sajbër këtë i stihadës edhe tjerë që janë gjeshe më të të takësili u fërgjaja, do të me ela me uj pra organin e sajë gjenital. Por nuk mi aftën pastrimi me qenëve të me letra ose me mindile e kështu Patjetër duhet me lë. Deri sa të largohen, largohoj gjokut, ose gjumtë gjokut. Përveç në rastin nëse gruaja me këtë larje dëmtohet, ose mjekët e kshillojnë ose porosisin që mos më përdor ujë nga se dëmtohet shëndeti i saj. Atëherë këtë rast i lejohet të vendin pra aty me fshi dhe me thë me letra, me diçka tertë që është, pa me letra ose me bindilë kështu më radh. Gase Allah subhanahu ta ala ka thënë në surën Nisa Në jetën në senon, volat të këtë luan fësakum Mos e mbyt në vetën po në juaj Pashtë të nësurën bëkara në jetën 150, volat të lkubi e i diku me letë të hluke Dhe mos e shkatra në vetën në juaj Po mos e hedhën në vetën Me dur të juaja në shkatrim Edha i cili ka rinin vazhdushum Pra dhët me e laur gardin e ti Me uj Dërsa i cili ka gazra të vazhdushme Po liran gazra vazhdemisht Këtë rast nuk ka nevoj me pasru Pra anusin për arsye se gazërët nuk janë pa pasëtërti. Argument se gruja në këtë rësë do të me la pra organën e saj, është vetë urnë i pigameritës ansëm që i ka thonë fati me bind e, bid, e hubejsh, e cëlla ka qenë pra mustahadha, i ka thonë ighësili anë këtë dhe me mosëlli. La e gjakën, pra pastraje la e gjakën me ujë edhe pastraje falu. Pra kjo të regonë që patjetër do të me pastru me lu ujë, pra me la me ujë. Kjo është çështja e parë që do të më vërua. E dyta thotë mata asibuhu. Pastaj duhet më e lidh, e shtrengu me me diçka dhe me lidh, me një sob harrën ose do thot pelena ose do thot diçka t'ngjeshën me këtu. Edhe gjaku, mirë po. Kto është mesela tjetër. Tash gjaku i cili rrjedh, mirë po, që rrjedh jo prej dy kanaleve, pas pi kanali turinar dhe as pi anusit. Këtë rast nëse është gjakë që rrjedhë vazhdemisht, kjo nuk e, nuk e dëtyron abdesin që shë kemi shpjegu më herët. Përveç të ata djetatë cilët e kanë mëndimin se sasi e ma dhe gjohut e prish abdesin, e shlerson abdesin. Edhe nëse del, do thotë prej, jo prej dy kanalove. Mirë po asa këto është që kjo nuk e prish abdesin. Po edhe nuk ka në ujë mërë abdes. Gëse, pro nuk ka doll prej dy kanalove, edhe nuk ka argument që gjaku i cili del jashtë dy kanaleve me mullogarit që është propi i zhlersuset dhe abdesit në tjë dhe ashtu në parim e kemi që njeri është i pasër dheri sa të janë argumenti që dërgonë si një gjeja prish abdes kjo është parim e treta që e veprat thot vë të të vod da u liwa këti kulli sala edhe gruja këtë ras do të mu, më mara abdes për kohën e, e gjda namazë Po kur të hinë koha, gjdo në amazit, do të me marrë abdes. E ka obligim, gruja, mustahadha, që me marrë abdes, kur të hinë koha e gjdo në amazit, nëse ka dollë diska prejsoj, nëse ka rjedhë prejsoj gjak. A nëse nuk ka rjedhë, asgjë prejsoj, pro nuk ka rjedhë gjak, atare e loharite që, e, do thonë, është e pasër me abdesin e parë që e ka marrë. Përvesh nëse atë abdes nuk e ka prish, me gjyra tjera që e prish në abdesin. Kjo ka qenë fillimisht edhe mendimi i sheikh u thejiminit Allah në sheroft Pa në të kallumën e ka posë këtë mendim Ma vonë të dhëtë e ka ndru mendimin Edhe ka thonë që gruja që është mustahala Edhe ata që jënë në gjaishëm e të Pra që e thamë kanë për shamë lorinim të vazhdu shumë edhe të pavullnet shumë nuk e, kanë, nuk e kanë obligime më marë abdes për gjithë do kothë namazin Mirë po vetëm preferohet Nëse merë abdes, por, por një kohët në amazit, edhe nuk e ka prish abdesin me gjëra tjera, atëherë a i lovaritet, edhe pse ka hikoa në amazit të të tër, lovaritet që është e pasër. Këtë mendim e ka pasi mamaliko alam shëroft, edhe ka nëzjelë si mëndin mësak shë Volislav i volislavu i bëntimia, alam shëroft. Pse ka nëzjelë këtë mendim mësak, ka thonë nga se nuk ka argument që të regën se abdesi tyren këtë rast me hyrjen e kohës, zhvlerësohet. Pse, pra ashtuja saj cili të kaj ndodh një gjë që i aprish abdesin në njërë vazhdushme, kjo tha nuk përfiton kur që prej abdesit. Ka saj e gjë që i aprish abdesin, po rjedh ose ndodh taj vazhdemisht, pandër prere. Pandaj, pse me mor abdesaj, pra nuk nuk kërë farë dubije me mor abdes. Mirë po ka orë një transmitim dhe Bukhariu, Të nësejnë lë bukheri që për nga merës asam i ka thonë, pra kësa i gruaj që ka qenë me, me istihadha, thumë me të vodë da i li kulli s'ala. Pas ta i mërë abdes për gjitha namaz. Mirë, po qëtë që shtes, ima muslimi e kalohari që është e dopt. është e dopt, pra daif. Për këtë arsye, në sahion e ti, nuk e ka transmitu, pra qëllëm ishte ka larguë, se ka, ka përësjelë hishë, në sahion e ti, muslimi. Edhe ka për mes një transmitu se që ka qenë Hamadi, ka thonë aty ka ndohë njështë të rëmbrim, për ka të arsye e kemi heqë prej sahihut, e këmë ljargu e thot prej sahihut. Gjitha është o dhe Budavudi, edhe një sahihut, pra e kam përmend që të gjitha transmitimet që ka nërë që e obliguin gruin me mara abdes, për gjitha në amaz janë dopta. Pse nga se gjitha ka nërë prej Hamadit, dhe është i vetë me Hamadit për, për dalim për transmitu se tjer ponioni pra Petros Metuzo e ka pasur në Hamad. Prandaj thonë se janë dopta. Elhem li ruxhebi, Allah më shrohte ka kët mendim. Tha të gjitha hadithe që rrethojnë gruan me Marades për çdo namaz janë hadithe që ka kod dopsinë tu. Po pra janë muttaribe, po pra është një pjellojë të hadithë dhaif, edhe janë hadithu mu'alela, pra që kanë dopsinë tu. Pastaj këtu ne vëna ndërlidhet edhe në çështje për cilën kemi folë më herët. Është është lagstia e organit gjenital të gruas. Kemi thalë që edhe autori edhe shumë djetare obligojnë gruan që me mërë abdes nëse në rjedhë kjo lakështipi e organit gjendalë. Mirë, po edhe shë e ufëthemi në fillimisht e ka basë këtë mëndim. Pasaj e kanë ndryshu, e kanë ndruë mëndimin duke u bazu në këtë që e tha më herët për gruan me istihadha. Onda i thotë, me obligu gruan e cila ka rjedhje, ose e, pra atë lakështin që i thonë menstruationet e bardha, për rrjedit e organit gjenital me, me obligu e marë abdes, kjo thot është mendim shumë ma i dopt, se sa ata cilët e obligu e marë gruan me istiha dhe abdes për gjithë dhe namas. Da se thotë sajberket mësahadës është transmitu një hadith që është e përmenum, edhepse është i dopt, pra kemi një hadith, kërse të sajberket të lekshtis se gru, organit e gruas thotë, Kjo nuk argument për ta, edhe pëse thot është një gjithë që ndodhë të shumica grave. A ka ndodhë dhe në kone, pejga meri thasë. Dhe Allah e dhe me mirë. Po, dohën, kjo është pa, mëndimin që lënë së funde e ka përkra që i u themini, po ka funi jetës e ti. Përsta e u tolë i vazhdo në thëtë, masit më ramdes, më të sëllë i forodën më në uafil. Fa, I falë edhe farzët edhe na filet. Po qëllimë është, n Nga se, do thot, e, kjo është loaritet e pasrë. Pra, kërë ka morë abdes, është pastru edhe është largu hadethi, pra e, gjendja e pa pasrë për isoj. Kuptohet, kërë marë fa, abdes për farës, faljë dhe na file. Mirë për qëllimi është që edhe nëse e marë abdes për na file, i lejot me faljë farës. Pasaj e autorë, thot, vajla tu ta u illa me khullë fil anet, edhe burrit, pra nuk i lejot me jafru gruas me istihadha, përveç nëse e friksohet vështërsisë. Prandaj se ka burrë vështërsi, për shkak se nuk bën marrdhënie intime me gruan e tij gjatë kësaj periudhe, thot atër i lejohet i lejohet me sipas me thehemit pra me bë marrdhënie intime. Nga se kjo ndalesë nuk është sekres ndalesa, pra që është me bë marrdhënie intime me gruan gjatë ciklit menstrual, që shkëna me përmen më përmend më poshtë. Këta diator kan argumentuar Me disa argumente për këtë mendim ose për këtë çështje. Ka thënë para është fjala e Allahut që lexuam ulart, që Allah thotë "Wa yaselun ekan il mahid, kul huwa adha fa'tazilun nisa fi al mahid." Ata të pyesin ti për përmbushmet e grua thuaja është një gjë, një gjendje, dëmshen, grave gjendje. <coughs> Allah, la, e dëmshme, prandaj largoni gratë gjatë asaj gjendje. Thonë inshallah subhanahu wa taala arsyeën e këtij urdhri, pra që mu largu për i gratë është poshakse <coughs> po ekziston ose është kjo gjendje e dëmtshme te gratë. Edhe gjithashtu thonë është e njohur që edhe gjaku i i stihandas pro llogaritë që është në gjendje dëmtshme për të. Pasi ngase është gjak i cili është i urryer, po është i papastër. Ky është argumenti i parë që sillen. <coughs> I dytë është se thonë gjatë marrëdhënieve intimë do thotë organi genital i burrit bëhet i papastër me gjakun e gruas. Edhe gjaku është i papastër. Edhe në parim, pra njeriut nuk e liot që me prejk pa pasërtin, përveç nëse ka nevoj. Në përveç nëse ka nevoj. Në Mirë po, këta djetarë ka thonë që ndalesa që musë më afru gruas me istihada është ma e letë dhe sa që është a ma ljarë ndalesa që më afru asoj kërë është me cikel menstrual. Për disa arsye e parë është se saj përket dhe thonë ndaleses Ju mos më afro një gruas, gjatë ciklit mesral, por to kemi tekst prej Kur'anit, që është e lexuar më lart. Ndërsa saiberkendalesa s'përgoas me me ishte halla nuk ka tekst, mirë po ose themi, çështja po e pa më lart ç'i bota analogji, kejas, prandaj ose disa dhe, disa kanë pretenduar që teksti, pra ajete që lexuam më lart e përfshin edhe këtë gjendje. E dytë, ndallimi i dytë është se njeriu nëse ose edhe gruaja, burri ose gruaja nëse frekuon provetën e tyne që nëse nuk bajnë marrëdhënie intime, intime gjatë kësaj periudhe, po i shkakton vështirësi atyna, atë i lejohet të më bëjmë marrëdhëni intime, por dallim prej gruas me cikël menstrual që nuk lejohet të më bëjmë marrëdhëni intime veçse në raste të domosdoshme. Në raste domosdoshme lejohet, çfarë që më shpjegova më herët. Edhe e tretë tha thonë që çësha e e tham pra, nëse ka vështirësi, atë lejohet më bë, pra marrëdhëni intime gjatë me gruan që është me istehadha, edhe nëse bën mërëdhën time, nuk ka në vojnë me bërë kefarat, pas ka në vojnë me bërë shpagim për dalim me rastin kur njeri o bënë, pra mërëdhën time gjatë sikli në së alë, që rëgjemi për në mënë më harat. Mëndimi dytë i djetarëve që me bërë mërëdhën time gruan gjaksoj për i u dhe nuk është haram, edhe kjo është mëndimi saktë. Pë Nisa u kumë harthu, lë kumë fëtë, u kumë harthë, kumë enë në shëtëm. Gratë e juajon, arat e juja. Pra ndaj, thotë afrojnë aty nështështë dëshirani. Pra, Allah s.w.t. në ka leju, mi afru grave në gjdo gjendje edhe në gjdo ku. E dhjitha është se sahabët të cilve gratë e tyre kanë posë kitë gjendje, po kanë qenë mustë të hadha gjatëkosë, Po, kur ka qenë gjallë pejgamberi sahomet që kemi përmanduar ka qenë para 17 groh. Nukonë pejgamber sahomet që i kanë pas këto probleme me gjakdhje të pazakontshme, apo me istihadha, kur nuk është transmetuar që pejgamberi sahomi ka urdhërua ndonjën prej tyre që mos t'i afrohu gruas gru së tij gjatë kësaj kohë, kur është me istihadha. Sikur të kishte kjo për ë fest Allahu subhanahu wa taala, të tër pak tër pejgamberi sahomi kish të sqaru. Edhe tonë, që thon ndonjërit prej tyre që Përderisa ngryja është me si ha dhe mos ju afro. Edhe kjo pasojë patjetër ndonë ky përcjell neve, Allah ala, pra si që dhime, ka se Allah subhanahu wa taala, pra siç e di me ka rrit fenë ti, edhe ka rrit gjitha dispozitat që kanë nevojë një ditë musliman. Përderisa nuk është përcjell asgjën në kët rast, në në këtë çështje ose në këtë meselë ata e kuptuan se nuk është haram. Argumenti i tretë është, do thotë që parimet gjërat janë të lejuara. Çështja diet parimet gjërat janë të lejuara derisa ndivjan argumente që është një gjë e ndaluar. Edhe katër tash gjaku, i cili mëson nuk ka sikur zgjako istihadhas. As natyrën e tij, as ne dispozita që ndërlidhen me të. Por këtë arsye gruas që shoqë pa më lart gruas me me me istihadha i, i lejohet, ose do të më fal, nuk e ka të lejuam me lëna namazin. Përderisa gruas kët rast i lejohet më fal, edhe pse ko vazhdon me rrjedh gjaku istihadhas atër qysh mundet muqysh mundu me thonë se nuk lejohet burrit saj me ju ofrua saj përderisa ndalesa namazet u shumë më e madhe se sa më ndalun pra marrdhënë tintime dhe nuk nuk pranohet këtu pretendimi që kjo çështje përfshihet në ajetin që e lexuam më lart nga se Allah subhanahu wa taala po thotë yeseluna mos yeseluna ken anil mahidh kul huwa adha ata pyesen ty për të përmbushur me grave thuaja është edha është për gjendje të dëmshme Allah kërë për thëtë kul huë, thua i është, pra gjendja dëmshme, që kjo për emri, ai është, tregon veqim. Pra ai, jo ndonje gjak tjetër. Pra vetëm gjak ujë cikil mësralë, është gjendja dëmshme, jo ndonje gjak tjetër. Pa ndaj këtu nuk pranohet këjasi, nuk e pranohet në panë analogjin, dhe përdej sa nuk e pranohet analogjin e shumisën e dispozitave, pa gruja me, me cikil mësralë nuk � Nëse kurse pan në disposita dallojse sa i përket ngruas me istihada, atë do thotë edhe në këtë çështje nuk e pranojnë edhe nuk ka kjas, pra nuk ka analogji. Edhe argumenti i pastë është se koha e ciklin menstrual është e e paktë, është kohë vogël. Prandaj edhe kur është ndalume, pra ndalesa që ka moslebo, murdërin tim e gjatë soi koha, do thotë është një ndalesë e, e, e vogël, pra në të caktuar, të paktë. Por dallim prej gruas që është me istihada. Ka sa këtyre ngrave zakonisht pra rrydhja ju vazhdon ditë të tana. Po është kohë e gjatë. Prandaj më janë ndalu, faqe mos më bën marrdhënin tim me gjatë asoj kohë, sidomos kur ose çuish kan thonë këta, pran vetëm kur është frika që ekziston frika apo që ai e, kovësh ose friksohet që mund po, të mindohet diçka, po ka vështësi e kështu me radh. Kjo i shkakton pra vështirsi të madhe e njerëzit. Se nga ose edhe gruas në kët rast. Prandaj vështirsia ose shtrëngimi është i larguar prej fesë islame. Për çdo herë ku kemi vështirsi ose shtrëngim, feja islame e lehtëson atë. Ndërsa ajo që e kanë përmendë këta që për organin e mashkullit në kët rast bëti papastër gjatë marrdhënive intime pra me me me gjax, atëherë themi që Kjo i ka dy përgjigje E para ose thejme që e, është në gjaki pakt Edhe gjaku i pakt Pra është një gjë që tolerohet Edhe Pra me, me këtë që është e pra Nuk kemi ndo një problem Ose një gjë Qështë kemi thonë ma, ma heret Pra kër, kër kemi folj për Në gjakun Se të gjithë djetarët Dëhonë gjaku që është i pakt tolerohet Ose thejme që Për përgjigja dytër se Pra është gjaki pakt Dhe se A i s Do thon, në kët rast, e bëti papastër organin gjintim tali mashkullt është domethënë pak. Prandaj gjaku i pakt tolerohet edhe nëse është i papastër. Përgjithjja dytë është se munduam të thonë që nuk tolerohet, mirë po. Mashkulin kët rast, pra burrin kët rast, nuk e ka nuk ka nuk e ka e prek papastërtin me qëllim caktum. Edhe nuk është kjo domethënë prekja pa papastërtisë në mënyrë të vazhdueshme. Po kjo ndodh në kohë të shkurtër. Edhe nuk është qëllimi i ti tij që me, do të thonë me me prek pa pastërtin mirë, por qëllimi i burrën në kët rast është, pra me bë marrdhënien time, jo që do të thot me prek pa pastërtin. Për këtë arsye ai obligohet më një herë mas marrdhënien time që me pastrua pra po, për organin e tij dental. Mirpo nëse ndodh që nëriu për shkak se është, do të thot aty gjakun edhe në një farë mënyre, pra gërditet, edhe nuk mundet të bë marrdhënien time me gruan e tij në kët rast, pa kjo është një gjë çondyr lidhet me ëh domon ngana psikisike ose ngana psikologjike e tij. Fok pra, këtu nuk kemin për shkaksona nuk nuam na me ndërtuese me bazonte një dispozit fetare. Qase njëri u ka një mos i më urryni, jë mos më pëlqyi, po me, me gërdit, gërdit, më më gërdit, më u gërdit, po mos më mos më mos më dash, mirë po nuk shortohet pse nuk e vepron ose pse e braktis atë. Por gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa për, për këto dobbit, që është një lloj harduce është krejtësisht nuk e ka hëngur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sepse konsumimi i mishit sa është halal. Mirpo pejgamberi saun ka thonë inahu leysa fi ardikaumin, qaumi fa ajiduni wa uaf, afuhu. Qon të bu, të banorët e vendit atë nuk e hojnë pra, këtë lloj harduce. Prandaj edhe mosum pëlqen ose kam një lloj prandaj gërdhi prej prej pre, tij. Mir po ata sahabe që e kanë hangër, po mësojnë nuk i, nuk jao kanë dalur. Edhe çështja fundit, që e përmend thot, po pra për sa i përket gruas me istihadha, thot mu yustahabu ghuslha likulli salat. Edhe preferohet që gruaja mu pastrua për çdo namaz. Pra preferohet është mustahab që gruaja që është me istihadha mu marr gusël Qëllimi është për çdo kohë namazit. Jo sa dëshiron me fal namaz. Argumentojnë për këto se pejgamberi sa më ka urdhëruar gruan që është me istihada, pra një ose sahabijateve që mu pasruam, pra me marr gusel për çdo kohë namazit, çu është transmetuar te Buhariu jo, dhe Muslimi. Mirpo kjo ë thuhet ose gruaja e vepron këto kur ka mundësi me veprum Pa kamën si forës fizike Me veprun këtë mënyrë Për ndryshe Nëse nuk kamën si jës ka forës Atëre i lejot mi bëm bashk mes kohëve të namazit Jo mes namazit I bëm bashk mes Dëhon drekes dhe i këndis Mes akshamet dhe jacis Dhe në vend se mu, mu, mu la Për pes kohë Për pes kohët namazit Pa pes hëndite I bëmë mu la vetëm tri hëndite Pa në herë laët për dreke dhe i këndi Në herë laët për akshamet dhe jacis dani herpër namaz sabahit. Që çush pothuaj të autorë kë, kjo, kjo larje nuk është obligative. Mirë po, domthon obligo me dim edin që është vetëm atëherë kur grua i ndërpritet cikli menstrual. Këto obligoat mu mu la me marr gusël. Në raste tjera, saqë përmanden gusli, është për shellim gusël që është sunnat, pra që është e preferuar. Dhe gjithashtu këtu e kanë përmendën edhe një dobi nga ana mjeksore, nëse gruaja lahet, pra që është me me istihadha kjo do bin nga se kjo kjo larje e pastaj do thot rezulton se më utkur ato anët e gjakut që janë do thon e, pjesën e fundit të mitres pecelovs pecelave ka fillu pra rrjedhja e gjakut dha kur ajo fillon ato fillojnë më të utkur atëherë edhe mbyllen ato dhe ndërpriten ose paksohet gjakderdhja po kohë mund të ndërprej krejt për shkak të lare ose pastrimit Ka pra siç si e dini pra, istihadha është gjak i venave kur ato, domthonë, lëndohen, që janë në fund të mitrës, atër fillojnë fillojnë të rrjedh, pa me gjak të errët gruaja. Po pra, mirë po, gjithashtu gjaqoj i venave mundet që pas një kohe pra, mund piks të pikse dhe do të thotë mund mbyll atë plagë ose lëndimi, edhe mund dal krejt. Sidomos nëse do thotë E, gruja lahët me, me, me, me ujo se që është uj pak ma i freskët A dhe është mak ma i fëtëft E kështu më radhët Për shakë sojnë ato të kurën edhe Në dërpritët gjokë Pasaj e utori vazhdojnë Mi përmenë që është e që ndërlidhen me në lehonin Me në një fasën E praktojnë shala e, Do të flasëm dhe e që në nashëm Allah mire, Allahu alim Allahu më salli vë sallim Allahu në i bina Muhammed Ala alihi vë shabihi e gjmejnë